și în și pe pământ, tata, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 186 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Studiul Noului Testament, cu care ne ocupăm în cadrul acestui program, ne-a dus astăzi, iubiți ascultători, în fața Evangheliei după Matei, capitolul 22, din care vom citi versetul 6, urma de câteva gânduri pe care un credincios slujitor al lui Dumnezeu a avut bunătatea și plăcerea să le pregătească. Înainte însă de a intra în subiectul nostru de zi, înainte de a ne ocupa de Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 6 și celelalte care îl urmează, haideți să ne continuăm. Relatarea unui șir de întâmplări emoționante, ale căror eroi sunt doi credincioși care, prin harul lui Dumnezeu, deși în vârstă, astăzi sunt încă în viață. Am aflat în episodul lecțiunei trecute că unul din copiii sori se îmbolnăvise de amigdalită și trebuia să meargă la spital. Astăzi citim despre împrejurarea aceasta. Spune, căruța a sosit, trebuia să plecăm. La spital m-a primit un medic cu o voce aspră. Peste inima mea rănită, aceasta a căzut ca o grindină. Firea neschimbată, moștenită, natură, iese în relief și de sub halatul alb al medicului. Ce bine mi-a fi căzut un cuvânt de încurajare, dar nici n-a stat de vorbă cu mine. Vino mâine! Atât a fost totul. Pentru noapte m-a primit în casă o credincioasă în domnul, sora Ilonca, care a plecat la locașul cel veșnic. Căminul ei a fost ca o oază unde oricine a găsit odihnă. Multe binecuvântări am trăit împreună în timpul părtășiei din cuvânt. Odată, și aceasta o spun în paranteză, eram foarte lipsit și am pornit cu o cerere spre oficiul protopopial pentru a cere un împrumut în vederea cumpărării de alimente și pentru repararea încălțămintei copiilor. Abia mă târam. Părea că picioarele îmi sunt de plumb. Noi fiind considerați sectanți, eram priviți cu neîncredere și cu ochii răi. Am ajuns până la ușa biroului, dar în clipa aceea... Mi s-a strâns inima așa de tare încât n-am fost în stare să intru. M-am întors, m-am așezat pe malul râului care întretaie orașul și mi-am adus aminte de cuvântul pe care l-am citit dimineața când Domnul l-a trimis pe Ilie la o văduvă săracă ca prin ea să fie ajutat. Încă de dimineața am pornit de acasă așa. Nu te înțeleg, Doamne. Tu trimiți pe servul tău într-un așa loc unde biserica e săracă și nici copiii n-au ce să se sature. Ce să mă fac? Inima mă atrăgea spre oaza căminului sorei Lonca, dar cum să mă duc la ea cu o inimă atât de cârtitoare? Ce să-i spun? În cele din urmă dorința era mai mare decât durerea. Mă duc așa cum sunt. În fața ușii ei însă mi s-au înțepenit picioarele. să intru sau nu? În sfârșit am intrat. O, ce bine că ai venit!" m-a primit vocea ei gingașă. Mult m-am gândit la voi!" Cineva a lăsat aici o scrisoare pentru voi și mi-a dat-o. Poate știi deja, dragă Irene, că această scrisoare a fost tocmai suma necesară pe care voiam să o procur din altă sursă, suma de care aveam nevoie. Rușinată i-am citit sorei 1 Regi 17 cu 9, adică istoria văduvei din Sarepta. De ce a trimis Dumnezeu pe Elie, tocmai la o femeie văduvă care n-avea nimic? Deodată mi s-a luminat totul. Cum și-ar putea el arăta puterea acolo unde este totul din belșug? Lui Îlie îi ajungea acea puțină hrană care pentru văduvă și fiul ei era atât cât să le stâmpere foamea, doar cât să nu moară de foame și la care ea a renunțat în ascultare chiar cu riscul de a muri ea cu fiul ei. Orice ascultare de Dumnezeu înseamnă moartea euului meu. Cât de greu am ajuns eu aici, îi spuneam sorei Ilanca. Dar Dumnezeu și această mică ascultare a răsplătit-o cu mare bogăție. Nu trebuia să cer de acolo de unde era din belșug. El mi-a îndreptat pașii spre bogățiile nevăzute, care erau pregătite de Dumnezeu mai dinainte pentru mine și pentru oricine, ca să umblăm în ele. Cât de greu pășesc, contrar voinței mele, dar prin aceasta îmi prelungesc chinul meu. Ascultarea Domnului Isus l-a dus la moartea pe cruce. În cămăruț a strălucit soarele, ne-a cercetat soarele care a din înălțime, cum a cântat Zaharia în Luca 1, cu 78. Aici m-am întâlnit cu soția unui preot, al cărei soț era împreună cu al meu. Ea a primit deja serviciu, iar eu rămân numai cu promisiuni, zicea invidia în mine. Altora le merge, dar mie nu. S-a înserat și am fost găzduiți într-un atelier de fotografiat. O povară inexplicabilă s-a așezat din nou peste mine, de care nu m-am eliberat nici în rugăciune pe deplin. Mi-o explicam că e probabil din cauza oboselii trâpești, dar mai târziu s-a limpezit că era mai mult decât atât. Copilul nu se putea sătura de mașini, fotografii, figuri. Ne-am culcat. Lumina s-a stins, s-a făcut întuneric, dar parcă și inima mea s-a așternut în întuneric. Totuși ar fi fost mai bine să fi rămas acasă, mă gândeam eu. M-am rugat din nou. Doamne, sunt a ta, iar tu al meu. Pentru suferințele și pentru sângele tău, iartă-mi, te rog, neliniștea mea. Și am adormit. Din somn m-a scuturat brutal o mână de bărbat. Doi soldați stăteau lângă mine și un superior. Îmbreacă-te repede. Iați copilul. A fost ordinul. Era ora trei noaptea. Ofițerul a luat o hârtie Și a început să citească N-am înțeles niciun cuvânt A trebuit să semnez hârtia aceea N-am știut ce conține Aș fi fost gata să semnez și propria mea condamnare La moarte Trebuia să plecăm Am luat copilul de mână și fără să ne luăm rămas bun Ne-au surilit să ne urcăm În mașina închisă Care aștepta în fața casei Am pornit Lămpii de orașului își fulgerau razele din când în când Prin câte o crăpătură Copilul S-a lipit strâns de mine. Presimțea că se întâmplă ceva neobișnuit cu noi. Am sosit undeva. Ne-au condus pe un coridor lung, întunecos și deodată s-a mișcat ceva în coridor și cineva plângând cu hohote s-a plecat pe grumazul meu. Era Miria mea noastră. Plângea. Plângea într-una. Atâta a fost tot ce mi-a spus. Din întuneric este la iveară silueta copiilor mei. Cel mai mic avea doi anișor dormea cu picioarele atârnate în jos până la pardoseala de ciment. Cel de trei ani privea speriat cu ochii lui căprui. Surioara lor de cinci ani, cu ochii sub păruțul ei călionțat, întreba speriată. Mamă, de ce nu dormim acasă? Iubiți ascultători, răspunsul la întrebarea acestei fetițe îl vom afla cu ocazia episodului pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră să-l citim în continuare în lecția viitoare. Grele încercări s-au abătut pe capul acestei biete familii care i-au pregătit însă tot atât de grele binecuvântări veșnice. Doamne Tată Ceresc, vă te rugăm ca relatarea acestor încercări prin care ai trecut pe unii din scumpii tăi copii, împreună cu mesajul cuvântului tău pe care ni-l vei da și astăzi, să lucreze în noi o încredere tot mai puternică în tine, care să ne ajute să trecem biruitor peste toate cele pe care ni le-ai pregătit, numai spre binele și fericirea noastră veșnică. Amin. Prin atâtea valuri grele am trecut, numai Tu, Iisuse, Doamne, mi-ai Te ne ziceam că sunt pierdut, I -ai postut, și din toate nu mai tu mai izbăvi. Când ziceam că sunt pierdut, tu i-ai i-ai Și din toate nu mai tu mai Pătrunzând în lecțiunea noastră de zi, vă anunțăm, iubiți ascultători, că suntem în Evanghelia după Matei, capitolul 22. Vom citi pentru început versetul 6, urmat de gândurile care îl însoțesc, și după aceea ne vom deplasa la versetele următoare. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Ne amintim că suntem în împrejurarea în care Domnul Isus spune pilda aceasta ucenicilor săi. Și arată că cei care au fost poftiți la nuntă n-au vrut să vină, dintre care una din categoriile celor invitați spune că au pus mâna pe robi, care au fost trimiși de împărat pentru să-i invite pe ei la nuntă, și-au bătut joc de ei și-au murit. Este interesant să observăm că atunci când nu primești adevărul care ți-l spune un rob al lui Dumnezeu, deși știi bine că este adevărul și aduci în robului, tu ești în categoria celor care au prins pe robii împăratului și i-au omorât. La fel ca și în pildă vierilor, se arată și aici purtarea brutală a firescului față de duhovnicesc. Totdeauna ce este firesc, prigonește ceea ce este duhovnicesc și când este vorba de colectivitate și când este vorba de viața individuală. Firescul se împotrivește față de tot ce vine de la Dumnezeu. Și deosebim ușor ceea ce e firesc de ceea ce duhovnicesc, prin faptul că cel din prigonește. Niciodată duhovnicescul nu face prigoană. Oricât de credincios ar fi cineva, dacă are un duh de prigonire și privește cu ochi răi pe fratele său, nu se mai află pe terenul harului în templul lui Dumnezeu, ci este pe terenul vrăjmașului. Credinciosul prigonitor este tot așa de străin față de Dumnezeu ca și un necredincios, ca și diavolul. De aceea nici o părtășie nu trebuie avută cu el, ci doar să te rogi ca Dumnezeu să-l scape din starea lui rea. Niciodată n-a fost pace între firesc și duhovnicesc, iar când este vorba de inima omului, lupta e și mai aprigă. Cum intră în ea ceea ce vine de sus din Duhul lui Dumnezeu, din adevăr și lumină, toate simțirile firești se ridică la luptă și își apără pozițiile cu îndrăgire, căutând să omoare partea duhovnicească din el. Ori o parte, oricealaltă cealaltă trebuie să moară. Dar amândouă nu pot locui împreună. Nu poate locui păcatul cu sfințenia, adevărul cu minciuna, Hristos cu belial. De aceea și spune Sfântul Apostol Pavel. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia. Versetul acesta se găsește scris la Coloseni 3 cu 5. Cei ce sunt ai Lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, așa cum găsim la Galateni 5 cu 24. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să mai trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi, scrie la Romani 8, versetele 12 cu 13. Cât de limpede ne învață cuvântul lui Dumnezeu adevărul mântuirii. Numai noi să vrem să-L urmăm, căci oricât de vizibil ar fi împlinirea Lui în viața unei colectivități, totuși El are o împlinire și în viața fiecărui om și pe aceasta trebuie să urmăm în primul rând atunci vom avea un folos real. Domnul Iisus ne spune mai departe în versetul 7 de la Matei 22, ce s-a întâmplat, care a fost reacția stăpânului, reacția împăratului, care a auzit cele ce s-au petrecut cu robii săi. Citim versetul. Când a auzit, împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nemicit pe ucigașii aceea și le-a ars cetatea. Că acest lucru s-a întâmplat tocmai și cu poporul Israel care a lepădat și a murit pe Domnul Isus, este un fapt istoric dovedit, peste care nu mai poate trece nimeni. Oricine pune mâna pe o carte de istorie, se poate convinge că în anul 70, generalul Titus cu oștile sale a distrus până în temeri Ierusalimul împreună cu Templul. Însă un lucru nu trebuie uitat. Oricine leapă de pe Domnul Isus, Așa îi se va întâmpla. De două mii de ani lumea l-a lepădat pe el, mântuitorul ei. Și acum, la ce se poate aștepta? Cetatea în care locuiește împreună cu templele și ei felurite, ale lumii acesteia, va fi distrusă. Împăratul va trimite oștile sale și nu va rămâne piatră pe piatră din toate orânduirile lumii. Lucrul acesta este spus cu atâta limpezime în multe locuri din Sfânta Scriptură. Cel mai mare păcat din câte există este lepădarea cu știință a Mântuitorului Hristos. Și acest păcat nu rămâne nepedepsit. Tot așa se va întâmpla și cu omul singuratic, care nu va primi pe Domnul ca Mântuitor al său. Dar și mai mult așa se va întâmpla credinciosului, care an și ani a mărturisit cu gura Evanghelia, dar n-a trăit-o. an și ani de zile a predicat pe Hristos cu vorba, dar cu fapta l-a omorât Împăratul cerului va trimite oștile sale, adică boli, încercări de tot felul, lipsuri, etc., care vor nimici cetatea, adică trupul. Vor nimici puterea păcatului, dar păcătosul va fi mântuit ca prin foc, după cum citim la 1 cu 15. Cei care își bat joc de robii lui Dumnezeu și omoară, cu sabia sau cu limba, vor fi aspru pedepsiți de Dumnezeu și le va fi arsă, le va fi nimicită cetatea, adică lucrarea. Oricine urăște sau îndeamnă la ură, este un ucigaș, spune cuvântul la 1 Ioan 3, 15. Ucigașii vor fi nimiciți înlăturați din împărăția lui Dumnezeu, împărăția vieții și a dragostei. Toată lucrarea lor va fi arsă, toți cei ce nu zidesc, ceea ce trebuie zidit pe temelie, va fi ars. Frații mei, dacă prin viața noastră trupească punem piedică lucrării lui Dumnezeu, dacă trupul acesta de carne se pune de-a curmezișul drumului, Dumnezeu va trimite oștile sale pentru ca să-l zdrobească și să-l ardă, dar lucrarea sa va merge totuși înainte. De aceea, cel mai fericit lucru și cel mai cuminte din partea noastră este să-l zdrobim noi ca să nu-l zdrobească Dumnezeu, să nimicim noi toate pornirile păcătoase care ne ridică împotriva Fiului, ca să nu fim nimiciți în ziua mâniei sale. Cine se judecă acum, va scăpa de judecată. Să nimicim în trupul nostru tot ceea ce se ridică împotriva Fiului, tot ceea ce împiedică trăirea vieții lui de sfințenie și neprihănire, de adevăr și de dragoste. Dumnezeu nu va mai arde cetatea trupului nostru cu toată răutatea lui, dacă am ars noi mai întâi tot răul care trebuia ars din ea. În versetul 8, Domnului Iisus continuă relatarea pildei și spune Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Iubiților, la nunta mântuirii nu pot intra decât cei vrednici. Vrednicia este o condiție de bază. Dar ce trebuie să facă omul ca să devină vrednic? Răspunsul este simplu, să asculte. Pentru că n-au ascultat de chemarea făcută, de aceea cei poftiți n-au intrat la nuntă. Ascultarea de glasul Domnului te pune într-o stare de vrednicie și ea îți deschide toate porțile harului lui Dumnezeu, pe când neascultarea Scoate din raiul vieții de lumină și fericire, îți închide porțile, pune un heruvim cu o sabie de foc să le păzească. Iar pe tine, omul te aruncă într-o stare de întuneric, de spini și de piramidă. Te aruncă în brațele morții. Ca un fir roșu de la un capăt la altul al Sfintei Scripturi, neascultarea este arătată ca fiind pricina tuturor nenorocirilor din viața omului. El a făcut nevrednic de binecuvântările lui Dumnezeu. Ținându-l departe de fața sa, robă al păcatului și al morții. Oriunde citim în Biblie despre nevrednicie, găsim la rădăcina ei neascultarea. Și oriunde citim despre vrednicie, o vedem strâns legată de ascultare. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe cețile? Se pune întrebare în Apocalipsa 5 cu 2. Răspunsul a venit îndată. Vrednic este mielul. Care a fost înjunghiat Oare ce a făcut pe Domnul Iisus lui Dumnezeu să fie vrednic Să deschidă toate porțile harului veșnic Ce l-a făcut pe el Să fie biruitorul păcatului și al morții Un singur lucru Și anume Ascultarea Citim despre el la Filipeni 2:8 Că s-a făcut ascultător până la moarte Și încă moarte de cruce Ce ne va face pe noi vrednici de mântuire De bucurie și de slavă Ascultarea Credința ascultătoare rupe toate pecețile, dărâmă toate zidurile și deschide toate porțile împărăției harurilor Lui Dumnezeu. Intrarea în viață se face numai prin ascultare. Cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Prin ascultare poți birui orice mormânt care te-ar închide. Orice biruință duhovnicească este legată de ascultare și orice înfrângere izvorăște din neascultare. Nunta este gata, spune versetul, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. O, oh, cât de vrednici ar fi fost cei poftiți, dacă doar atât ar fi făcut, ar fi ascultat chemarea. În versetul 9 citim, Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor, și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. După cum s-a mai amintit, pilda aceasta are în vedere în primul rând pe poporul lui Israel, poporul ales ca să poarte numele lui Dumnezeu pe pământ și să se bucure de toate binecuvântările deosebite ale Harului. Dar fiindcă acest popor nu s-a dovedit vrednic de chemarea și alegerea cea înaltă, Dumnezeu a trimis pe robii săi la răspântii, adică acolo unde stau cerșetorii și oamenii săraci și de jos, adică trimesc vestea bună la neamurile lipsite de har, sărace de lumina adevărului, descoperirii dumnezeiești. Aceste neamuri au fost aduse în odaia de nunta împăratului, adică în biserica lui Dumnezeu, unde se pot bucura de toate binecuvântările alese ale cerului. Dacă cineva din cei chemați și aleși în slujbe deosebite și înzestrați cu daruri nu-și păstrează vrednicia, Dumnezeu îi lasă și își alege alții din cei mai de jos, mai săraci, care n-au avut niciun căpătăi în lume și cu aceștia își face el lucrarea sa. Cei din tâi vor fi cei de pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Dumnezeu nu se uită la darurile cuiva pentru că aceste daruri tot el le-a dat, ci se uită la inimă. Dacă inima nu își mai păstrează vrednicia, Dumnezeu o lasă cu daruri cu tot. El este destul de bogat și nu mai ia înapoi ceea ce odată a dăruit. Cu cât cineva este mai nebăgat în seamă în lume, cu cât e mai sărac, cu atât e mai potrivit pentru a intra în odaia de nuntă, acesta se va bucura din plin de tot ce va găsi acolo, pe când cel bogat și sătul nu-l mai interesează și nu-l mai mișcă nimic. Cei flămânzi prețuiesc cu adevărat bucatele. Cine flămânzește și însetează după adevăr, atunci când îi se dă ocazia să se așeze la masa adevărului, mănâncă cu poftă și se bucură din toată inima. Chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi, este îndemnul din verset. Dumnezeu nu face deosebire. La nunta pe care El a pregătit-o fiului Său, la masa bogată a Harului Mântuirii, toți oamenii sunt chemați numai să dorească să vină. Toți sunt chemați să facă parte din biserică, dar nu forțează pe nimeni. În limba greacă în care a fost scris noul testament, versetul acesta sună cam așa. Mergeți, deci, la capetele drumurilor și pe oricât ați găsit vreodată, chemați în căsătorii. Deci, nu la căsătorie sau la nuntă, ci chiar de a fi mireasă în nunta mistică a lui Hristos. Iată cât de mare este harul la care suntem chemați, să nu-l respingem. În versetul 10 citim Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și rei, și odaia ospățului de nuntă s-au umplut de oaspeți. Răspântiile sunt locul cel mai potrivit unde se găsesc oaspeți pentru împărăția adevărului. Trecătorii n-au inima legată de locul pe unde trec și cei cu inima liberă pot intra în odaia de nuntă. Primii chemați la nuntă erau în cetate. Ei și-au bătut joc de robii împăratului care invita și după ce și-au bătut joc de ei, i-au și omorât. Acesta este spiritul cetății. Totdeauna respingător când e vorba să primească adevărul, totdeauna legat de interese, totdeauna setos de sânge. Cu cât omul e mai legat de averi, fie materiale, fie spirituale, cu atât e mai greu de mișcat pentru împărăția lui Dumnezeu. Cei prea neprihăniți greu vin la pocăință. Cei prea înțelepți greu pot primi învățătura Evangheliei Mântuirii. Cei prea bogați greu pot primi comara Harului Lui Dumnezeu. Bine a spus Sfântul Vasile cel Mare, Oamenii care s-au dedat mult grijirilor vieții sunt asemenea păsărilor sătule, care în zadar mai poartă aripi, căci se târăsc pe pământ la oaltă cu dobitoacele. Iar fericitul Augustin spune și el, Iubitorul de avuții nu cruță nici pe tată, nici pe mamă, nici pe frați, nici pe prieteni. Dragostea de lucrurile pământești este smoala care leagă aripile duhovnicești. Trimișii împăratului au ieșit la răspântii. Aici au găsit destui oaspeți. O, voi toți cei care sunteți trimiși de marele împărat, de Dumnezeul cerului și al pământului, ca să chemați sufletele la veșnicul răspăț al mântuirii, Ieșiți la răspântii, nu vă cheltuiți timpul și puterea prin cetăți, căci nimeni nu vă va asculta, ci toți vă vor spune, avem de toate, suntem bogați, suntem sătui, nu ducem lipsă de nimic, așa cum găsim la Apocalipsa 3 cu 17, și vor căuta să vă omoare. Nu faceți deosebire când stați la răspântii, ci chemați și buni și răi și pe toți aduceți înăuntru. Să le atrageți însă la timp atenția, ca să treacă pe la garderobă, adică nașterea din nou, și să primească haina de nuntă. Această haină îi face pe toți la fel, și pe bun și pe răi, ei nu se mai cunosc. Haina de nuntă nivelează totul. Oricât de mulți ar fi cei care sunt întâlniți la răspântii, toți vor avea loc în casa împăratului. Împărăția lui Dumnezeu a pregătit un loc fiecărui suflet, numai să vină și să primească Ceea ce este pregătit. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 186 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca fiecare ascultător care a auzit acest îndemn să-l primească neîntârziat, să se grăbească să intre în odaia de nuntă prin nașterea din nou. Ca să poată să se bucure la ospățul cel veșnic al lui Dumnezeu, amin. Și acum, pentru că s-a vorbit despre trimiterea robilor Domnului să aducă cât mai mulți invitați la nunta mielului, haideți să citim o poezie al cărei titlu este chiar Trimitemă. Aici sunt, Doamne, iată-mă. Mi-e inima aprinsă să duc al cuvânt celor ce stau cu mâna întinsă. Mă ajută să lucrez mereu, să nu stau niciodată, să nu port gândul la nevoi, nici gândul la răsplată. Aici sunt, Doamne, iată-mă, și unde-i a ta vrere, iubind, trimite-mă să duc și altor mângâiere. Atâția oameni, în păcat, stau fără mântuire, trimite-mă, Că vreau să spun la toți de-a iubire. mă învață ca să rabd tăcut, Purtându-mi a mea cruce, când ai vrea, Gata să fiu oriunde a mă duce. Și tu din cer să-mi dai puteri, Să pot merge pe cale, Lovit și alungat, Mă simt prin Duhul tău mai tare. Sunt vasul slab și-ți de pământ, Sunt ce-ai făcut din mine. Vreau ca să port parfumul sfânt al dragostei de tine. Și atunci când sufletul tristat plângând, încet să spină, tu mi-toarnă din înaltul cer doar pace și lumină. Amin. Du-te Iona și spune, du-te Iona și spune. Poate se vor pocăi, poate se vor pocăi. Domnul i-a vorbit zicând, Iona nu mai zăbovi, Ci vestește-le la toți, poate se vor pocăi. Iona și spune, Dute te Iona și spune, du-te Iona și spune, poate se vor pocăi, poate se vor pocăi.